Fata Fără zestre, adaptare radiofonică, după piesa cu același nume, a lui Alexandr Nikolaevici Ostrovski. Anul 1869, într-un orașel de pe Volga. Ați auzit noutatea? Se Larisa Dimitrievna. Se Ce vorbești? Cu cine? Cu Carandșef. Ce prostie mai e și asta! Ce fantezie! Dar cine e Carandșef? Ce partidă nepotrivită pentru Larisa Dimitrievna. Bineînțeles, nepotrivită. Dar ce să-i faci? De unde se i logodnic? O fată fără zestre? tocmai cele fără zestre găsesc logodnici buni. Au trecut vremurile alea. Înainte erau pretendenți cu Duiumu. Se găseau și pentru cele fără zestre. Acum însă au ajuns la ananghie. Ai zestre, aici locodnici de dus. Parcă Harita Ignatiev n-au cu Carandșef dacă ar fi găsit altul mai bogat. Ogudalovii sunt totuși oameni de familie bună. Și deodată se ia de genere un oarecare Carandșef? Un simplu funcționar, fără avere? Cu șiretenia ei? Pe casa lor e doar întotdeauna plină de burlaci. Devenit devenit la ea vin toți pentru că e rost de câteva ceasuri plăcute. E, domnișoara e drăguță, cântă din gură, din felurite instrumente, apucăturile gaz gazdei libere, astea toate atrag. Dulu, a sosit băierul, a sosit Serghei, Serghei. Am spus eu că el e. Că doar ești știut, ce după zbor să cunoaște. Trăsura urcă de alucoală. Da, da. Semn că domnul auto pe jos. Da, uite! A sosit, băieți! Bine ați venit, Sergei Sergei! A, bine ați venit, Sergei A, Sergei! Este prevenția de Ivan cu măturica asta. Vin de pe volga Evolga nu e frată. Lăsați boierile se pate, de un an întreg v-am văzut. Așa că de bine ați venit, Serghei Sergei! Bine ați venit, veni. veni. veni. veni, Sergei Sergei! Da, domnilor, am și uitat să vă prezint pe prietenul meu. Moctepar Horuci, Vasiliu Vă recomand pe Robinson. Și mai cum, n-are nume după tată? Robinson și atât. Robinson. Serge. Ei, ce vrei? E amează prieteni și eu mor de sete. Ei, așteaptă să ajungem la hotel. Voila. Poate să ne servească și aici. Ei, hai, hai, du-te, dracu să vea. Gavrilo. Da. Să nu-i dai domnului ăsta mai mult de un paharel. Iarță gost din fire. Am <laughs> Serge. Poftiți-vă, rog, cu mine, e, domnule meni. Robinson. Aha, Acesta e, domnilor, un actor de provincie și a slit Arcadi. De ce-i atunci Robinson? Iată de ce. o odată pe un vapor nu știu care cu un prieten de-al lui. A, fiul negustorului neputoui. Oh. <laughs> Bineînțeles, amândoi beți turtă. Toate răzbătile care treceau prin cap. Ceilalți pasageri le răbdau, când odată, ca o culme a neobrăzării, au născocit o reprezentare dramatică. S-au <laughs> dezbrăcat în piele goală, au spintecat o pernă, s-au tăvălit în puf sub cuvânt că interpretează două roluri de sălbatici. <laughs> <laughs> Capitanul acelerea călătorilor i-a debarcat pe o insulă nelocuită. Treceam în plină viteză pe lângă insulă. Mă uit, cineva strigați pe noi, ridicând brațele. Eu imediat, stop. Mă urc într-o barcă și dau de artistul și cea L-am luat pe vapor, l-am îmbrăcat în capă, în picioare cu haine de ale mele, noroc că am destul îmbrăcăminte pe vapor. Ei, ce vreți, domnilor, am o slăbiciune pentru artiști. Iată de ce l-am botezat, Robinson. Domnilor, cred că-mi dați dreptate. O călătorie e o plictisală de moarte. Așa că ești bucuros de orice și care te face să petreci. Sunt de aceeași părere. Vreau să zic că e vesel. Ai, un partener foarte hazliu. Și poți să glumești cu el cât poftești, nu e supărăcios. Uite, Vasile danelici, ca să-ți fac plăceri, poți să-ți-l împrumut pentru două-trei zile. Oți mulțumesc foarte mult. Dem va fi de plac, nu o să rămâie în pagub. Domnilor, am o veste mare pentru dumneavoastră. Mă însorc cu o fată foarte bogată. Iau cazestre mine de aur. Așa zestre, mai zic și eu. <laughs> să mă costă cam scump. Trebuie să mi-au rămas bun de la libertatea mea. De la viața plăcută de până acum. De aceea, domnilor, să ne dăm o stăneala, să petrecem cât mai vesel ultimele zile. O să ne străduim, Serghei, Serghei, ce o să ne străduim? Tatăl locodnicii mele e un bărbat de stat important. Bătrânul e sever. Nici nu vrea să audă de cântărești, țigan, chefuri și altele. Nici chiar pe cei care fumează prea mult nu-i poate suferi. Trebuie să te îmbraci în frac și parle foncé, parle <laughs> Uite de asta cum mă întâlnesc cu Robinson. Numai că el poate ca să-și dea aer sau dracu, știi de ce, îmi zice la Serge. Iar nu simplu Serge. Caragios, nu? <laughs> ah, dar iată că se întoarce. Robinson, că fă te la? Vene, vene. Comand? Oh, că laxant! <laughs> Ascultă, Robinson, termină cu ticălosul vostru obicei De-a părăsi o societate aleasă ca să te înfunzi în toate cârgimele ta Vai, ăsta e neravul lor, al actorilor e la Sergi, ai și găsit prilejul să le cine ce avea. Iartă-mă, dar trebuia să dezvălui taina pseudonimului tău Noi, Robinson, nu să te dăm de gol Cu noi tu treci drept englez E cum așa deodată pierd tu? Când oare am băut dintr-o cupă amândoi? E, asta n-are importanță ce de la el? Oh. Eu nu pot feric familiaritățile și eu nu permit la oricine... Eu nu sunt oricine. Și, și cine mă rog ești, gneata? ta? Negustor. Bogat. Bogat. Și mână largă. Și? Atunci ești pe gustul meu. Încântat de cunoștință. <laughs> Uite, acum îți permis să te comporți cu mine de la egal la egal. Va să zic că suntem prieteni. Și un două trupuri... Un singur suflet. Și un singur buzunar. Numele, pronumele. Adică ajunge numai pronumele. Numele după tată nu trebuie. Vasilii Danilăci. Atunci, uite ce e basea. Pentru prima cunoștință, plătește pentru mine. Gabrilo! Treci la contul meu. Am înțeles. Domnilor, gustarea vă poftesc să o luați la mine. Tiii, ce păcat! Nu se poate Serghei, Serghei. De ce să nu se poate? Suntem invitați! Ha, renunțați la invitați! Nu putem renunța. Se mărită Larisa Dimitrievna, așa că luăm masa la logodnicul ei. Larisa se mărită? E și domnul cu ea. E chiar mai bine. Sunt puțin vinovat față de fata asta. Adică atât de vinovat încât nu s-ar cuveni să mai învadă nici vârful nasului. Eh, Dar acum că se mărită, înseamnă că am încheiat-o cu vechile socotel și pot din nou să apar. Să-i sărut mănușița și ei și mătușii. Eu îi zic a ritignat la Mătușică deoarece e mai scurt. <laughs> Era cât pe -a să mă însorc cu Larisa Dimitrievna. Uf. <laughs> Ar fi rășit și curcele de mine. Da, da, era să o pățesc ca prostul. <gângă> Se mărită, să zic. <gângă> foarte drăguț din partea ei. Să-i dea Dumnezeu sănătate și toate cele bune. Uite, parcă mi s-a ușurat sufletul. O să trec pe la ele. Da, da, da, da, o să trec. Ar fi foarte interesant numai să o văd. Pace. Da? Minunat. În, în care județ? La Zabalotie. La Zabalotie? La Zabalotie? Foi în fundul codrilor. Dar ce a venit la atâta departare? Acolo sunt candidați mai puțin. Așa că îl vor alege. Mă rog. Mă rog, nu-i nimic. Și acolo trăiesc oameni. Din partea mea fie și în fund de codru. Numai să Scap cât mai repede de aici. Da, da, da, e bine să te-nfunzi și prin locuri îndepărtate. Trăind acolo chiar și ca randușeval se va părea drăguț. Da, trebuie să plec, să mă însmulc de aici. Oh. Vara trece curând iar. Da, da. Eu vreau să mă prin prin pădure, să culeg fraci, ciuperci. Da, atunci fără roșii de o pălărie de paie cu margini late, așa. O să arăt ca o păstoriță. O să-mi caut și o pălărie. Oh. Acolo e pacea. Liniștea. Da, dar o să vie și septembrie. Atunci nu o să mai fie prea multă liniște. Vântul începe să șuire pe la ferestre. Se poate. Lupi urlă pe diferite voci. Ah, dar tot e mai bine ca aici. Ah. Cel puțin o să mă odihnesc sufletește. parcă eu vreau să-ți schimb părerea. Pleacă, poftim. Odihnește-te, sufletește, mă rog. Numai să știi că Zabalotie nu e Italia. Asta sunt datoare să-ți-o spun. Pentru că atunci când te vei trezi, să nu mă-nvinovățești că nu te-am prevenit. Îți mulțumesc. Fie și sălbăticie și pustietate și frig. Pentru mine după viața pe care am îndurat-o aici. Orice colțișor îndepărtat Mi se va părea rai Da, rai, Da Dar ce e cu iuli Capitonici ha. de întârzie? Nu înțeleg De viață, de sată, iar de lui? Domnul vrea să strălucească Mă rog, la urma Mă nici nu Dintr-o nimica toată, uite-l ca nimerit în lumea bună mm -hmm. Mm -hmm. Că spită spita. Ah, cine caz mie că nu pot găsi tonul? Omagile mele, doamna. A, bine că ai venit, domnule Carondușev. Uite, la noastră e gata să meargă la țară. Fă pentru mine asta. Hai să plecăm cât mai repede. Nu înțeleg. Pentru ce te grăbești? Vreau să fug de aici. De cine să fugi? Te gonește cineva? Sau te rușinezi de mine, poate? Nu. Nu, nu mă rușinez de dumneata. Nu știu cum va fi mai târziu, însă deocamdată nu mi-ai dat prilejul. Atunci? De ce să fugim? De ce să ne ascundem de oameni? Dă-mă răgazul, să mă dumiresc, să mă desmeticesc, să vin în fire. Sunt bucuros. Sunt fericit. Dăm putința să gust din plin toată bucuria noii mele situații. Să te mândrești cu ea. Da. Da, da, da, să mă mândresc. La ce mă așa scunde? Am oblui meu propriu. Am durat până acum multe, a. foarte multe umilințe. Mândria mea nu odată a fost ignită. Acum vreau să mă mândresc. Petre! Atunci când ai de gând să pleci la țară? După, după nuntă, când poftești, chiar a doua zi. mai de cununat, ne vom cununa neapărat aici. Ca să nu se spună despre mine că eu sunt un logodnic nevrednic pentru dumneata, că nu sunt bărbatul potrivit, ci doar paiul de care se agață cel ce se neacă. Oh. Ceea ce ai spus acum la urmă. E aproape ceea ce se întâmplă, Iulie Capitonice. Acesta e adevărul. Oh. Atunci... Adevărul acesta, ține-l în dumnezeu ta. Ai milă de mine, cât de puțin. Las măcar străinii să creadă că mă iubești, că... Alegerea Dumitale, nu a fost silită. Pentru ce asta? Cum? Cum? Pentru ce? Oare nu admiți că un om poate avea și el amor lui propriu? Amor propriu? Te gândești numai la dumneata, Toți se i pe ei. Când oare mă va iubi cineva pe mine? Ah! O să mă duceți la lisa, la Larisa, ce vorbe sunt astea? Ci? Mamă, mi-e frică, mi-e frică de ceva. Ascultați, de e ca nunta să se facă aici, atunci vă rog să fie cât mai puțină lume, anu. cât se poate no, mai modestă, mai nebătătoare no, no, la ochi. No, no, no, nu, nu, nu, nu-ți face asemenea iluzii. De nuntă, nuntă să fie. Eu, Agudalova, nu permit niciun fel de meschinărie. Ai să strălucești cum nu s-a mai văzut pe la noi, la Risa. <laughs> Eu nu fac nicio economie. Bine, am tăcut. Văd că sunt pentru voi o păpușă. Vă jucați cu mine. O să mă sfărâmați și o să mă aruncați. Uite, uite, masa de azi. Credeți că puțin mă costă? Uh, masa asta, Dumitale, eu s-o cot cu totul de prisos. O cheltuială Cum? zadarnică. Nu m-ar fi costat chiar îndoit, întrăit. Nu m-aș fi uitat la bani. N-avea nimeni nevoie de ea. Eu am nevoie de ea. Dar pentru ce, Iulie Capitonici? Trei ani am îndurat în josiri. Trei ani am primit bat joculat drept în față de la cunoscuții dumii Așa că trebuie, cum s-ar zice, să-mi eu joc de ei. De ce m-ai născocit? De ce ți-a venit chef? De ceartă? Atunci la risaj cu mine nu venim. Te rog să nu jignesc pe nimeni. Să nu jignesc? Dar eu... Eu am putut fi și gândit. Da. <laughs> Liniștiți-vă, nu? Nu o să fie nicio ceartă. Totul o să se petreacă în liniște. Voi ridica un toast pentru Dumneata și -ți voi mulțumi în public pentru fericirea pe care mi o dăruiești prin alegerea tale, pentru faptul că te-ai purtat față de mine. Altfel decât alții Că m-ai prețuit Și ai crezut în, în sinceritatea sentimentelor mele Și asta este Tot Toată răzbunarea mea Nici de asta nu era nevoie No, prea m-au chinuit în da. ăștia, Cu fanfaronadele lor ce Nu cumva și-au adunat Bogățiile singuri Atunci, pentru ce se grozăvesc cu ele Ascultați Asculta ce se petrece în oraș. Ce bucurie pe chipurile ce? tuturor! Birjarii și-au ieșit din minți, turbații pe străzi, strigă unul către altul, a și boierul, a și boierul! Chelerii de pe la birturi, scapă de fericire, aleargă din local în local, anunțând, a sosit boierul, a sosit boierul! Cigarii au nebunit, fac zar, vă dau din mâini! La hotel parc întrunire. Atâta mulțime de lume s-a strâns! Adinauri! Au sosit în caleașca patru țigăniți de chisite, ca să ureze bun sosit boierului. Alița a sosit un boier. <laughs> Minunată priveliște! Iar boierul, după cum am auzit, a sărăcit de tot. Cum a văzut și ultimul vaporaj. Ah. Și cine, mă rog, cine a sosit? Cine? Un chefliu ruinat, un desfrenat și tot orașul se bucură. Frumoase morab Dar cine a sosit? Sergei, Sergei, sparat-o, al vostru! Larisa! Oh. Oh. Să plecăm la țară! Să plecăm numai decât. Tocmai acum nu oh. trebuie să plecăm. Și tu spui, Larisa, de ce să fugi de el, doar nu e târha? Dar ascultați-mă! Mă împingeți în prăpastie! mă zvârliți la fugă! Ești nebună! De ce îți e Nu pentru mine mi-e Atunci? Pentru cine? Pentru dumneata oh, Pentru mine? <laughs> pentru mine să n-ai mm. o să mă las pe da. coadă. Să încerce. Să încerce da. și o să vadă. Nu știi ce vorbești. Doamne, păzește. Ăsta lui i basea. Te sfătuiesc să fii mai privăzător. Că altfel nu-ți va fi bine. Poftim. Poftim. Bine voi să priviți. S-a şi la voi, patru cai înaintaşi, un țigan pe capră, lângă Birjară. Iuli Capitolici, să mergem, să mergem la mine în cameră. Mamă, te rog, primește l dumneata și scapă cât mai repede de vizita lui. venit, Sergei, venit, Mătușico! Mătușico! Mătușico, Ah, Sergei, sergei, Ah, dragul meu! Doriți să ne îmbrățișăm? Se poate! Oh, vai, dar ce bine-mi pare că ai venit! N-ai idee cât mă bucur! Da, ia <laughs> spunem ce vânt te aduce, hă? fără-ndoială, nu? poți și prima vizită la dumneavoastră! Oh, matusico. mulțumesc! Mulțumesc! Dar cum o mai duce, dar Da, ia loc, te rog, te rog, ia-l mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Ia, spune-mi, Serghei, Serghei, cum o mai duci? Cum îți merg treburile? Ah, n-am de ce să mânie pe Dumnezeu, mă duci. Eu o duc bine, dar treburile, ah? treburile merg prost. Ah, cum asta? Serghei, Sergheiici, da. spune-mi, dragul meu, ce te-a apucat atunci de i dispărut așa deodată? Ah, da, da, da, da. primis o telegramă neplăcută. Dar ce telegramă? Procuriștii și administratorii mei Au redus în absența mea Frumosul edificiu al averii mele La o mizerabilă coajă de lucră Operațiunile lor financiare Au dus la vânzarea prin licitații A vaporașilor și a întregului meu Au avut mobil și imobil Atunci am zburat să-mi salvez din rămășită ce oh. să mai ai putea salva. <laughs> și bineînțeles, ai salvat tot și lucrurile s-au dresc. Aș, dar de unde s-au ce s-au dresc, dar tot a mai rămas o spărtură bunicică. Uh. Însă eu, scumpă că nu-mi pierd oh, cumpături. Bă. Așa că, pun la dispoziții mi-a rămas. La una că pierdem, asumat. la alta câștigă Iată, fac. așa merg afacerile Sigur, una așa. <laughs> sigur că da. Și în ce chip vrei să câștigem, ce afaceri noi învârtește-o, oh, asta tu cu ușuratici ca mie nu se apucă de afaceri oh, noi. Cu asta oh. ajuns la pușcărie. Oh. <laughs> Vreau să vând libertatea. Ah, înțeleg, înțeleg. Vrei să te însări cu zestre mare, nu? Mm. Și la cât prețuiește libertatea, o jumătate de milion Nu e prosta socoteala. Mai ieftine nu se poate, mătușca, mă costă mai scump. Nu și ce domnata. Ah, strasnic bărbat. Tu parcă eu spun ce Ah, mai șoim, numai să-l privești și îți inima. Tu și că tu o fapte, ce au din partea de mitare. Mănuța, mănuța de. Ar fi simpatic ești. Da. Împărat adică cumpărătoare, s-a găsit. Ei, cine caută, găsește Iartă-mă pentru întrebarea mea, indiscret. Dacă vi se pare indiscret, atunci de ce mă întrebați? Știți cât sunt de rușinos? Ei, da, gata, gata, gata. Ajunge cu glumă. Există logotnică orba. De există cine e. Ai hmm? no. spune, ai no. spune mie, Serghei, dar noi suntem prieteni. Să mă tai și n să spun. Îmi <laughs> mă rog, cum dorești? <laughs> Doresc să-m exprim respectul meu la Arisi Dimitrevna. Pot să văd? De ce nu? ți trimit oh. Oh, Sergei, tu jur, şarmant. Înso. Larisa, Larisinka! Bună ziua, Serghei Sergeevič. Nu te așteptai să mă vezi? Nu. Cum nu mai așteptam. Te-am așteptat mult timp. Dar până la urmă am încetat. Și pentru ce ai încetat? Nu mai nădășduiau-mă nici o revedere. Ai dispărut pe ne gândite și nici o scrisoare. Nu ți-am scris pentru că nu puteam să-ți împărtășesc nimic plăcut? Asta mi-am spus și eu. Și te măriți? Da. Mă măriți. Îngătim totul să te întreb, Larisa Dimitevna. Mult timp mai așteptat? Pentru ce vrei să știi? Nu, nu, nu. Nu, nu. din curiozitate, Larisa Dimitevna. Mă interesează din considerente pur teoretice. Aș vrea să știu o femeie cât de repede uită pe bărbatul iubit cu patimă. A doua zi după ce s-a despărțit de el? Peste o săptămână, ori peste o lună? A avut-oare dreptate, Hamlet, să spună mamei sale că nici condurii nu i-a tocit și așa mai departe? N-am să răspund la întrebarea domnitale, Sergei Sergeici. Poți gândi despre mine tot ce dorești. Și no, despre mine gândesc întotdeauna cu stimă la Risalmidevna. No. Dacă m-aș mărcini însă la purtarea domnitale, femeile, în general, ar pierde mult în ochii mei. Care e purtarea mea? Dumneata nu știe nimic. <laughs> acele priviri blânde, duioase, acele șapte dulci de dragoste, când fiecare cuvânt se îmbină cu un oftat adânc, jurămintele și toate acestea, peste o lună, se repetă cu altul, ca o lecție învățată pe din afară. O femeie, da, cu. Femeia. ușurință e numele tău. Cum îndrăznești să mă jignești? Ai aflat că după dumneata am iubit pe altul? Ești sigur de asta? Nu sunt sigur, dar bănuiesc. Ca să-mi aduci în putere atât de grave, se cuvine să știi, nu să bănuiești. Vătrâna <laughs> mea gitară! Axe, ah, cum eu sergin. sunt peat ah, și sunt într-una. Nici iadul nu mă poate opri. Paharul plin îmi cânt în cântă în struna. Găsesc în trânsul sfărâmate bucurii, aproape peat, când troica spara. Frumos îți a aia vad, Și peste clipa de dinioară Când prima dată Mi-ai apărut înădru Bravo, bravo, Serghei, Sergheiici Domnilor, dați-mi voie să vă prezint Iuli Capitonul Șcarandușev, Sergei Sergheiici Paratov un vechi prieten al Harit Ignatievna și al Dimitrievna. Îmi pare bine. Serghei, în casa noastră ca o rudă. Îmi pare bine. Și nu sunteți gelos? Serghei, Sper că Larisa Dimitrievna nu-mi va da niciun prilej ca să fiu gelos. Bine, bine, dar oamenii geloși sunt geloși fără niciun prilej. Garantez că Iulica Capitonici nu saibă aibă de ce să fie gelos pe mine. Da. Da. Da, desigur? Cu toate astea? A, da, da, da. Înțeleg, înțeleg. Și atunci ar fi ceva teribil, îngrozitor. Oh, domnilor, domnilor, ce v-a apucat domnul? N-ați găsit altceva să vorbiți în afară de gelozie. Vă rog. Noi, Serghei, aici plecăm curând la țară. Cum? De la locurile minunate de aici? Da, da. Ha. și ce găsești, Dumneata, minunat aici? Depinde, fiecare ce dorește, după gustul lui, găsește. <laughs> adevărat, da, adevărat. Unei îi place la țară iar altii la oraș. o fiecare cu gustul lui unuia îi place popa, altă i preoteasa, <laughs> nu? <ră? laughs> Strangarule, de unde știi atâtea proverbe, a? Am trăit printre luntrașii de pe Volga, mă -tășico. Așa și că așa înveți și limba. Aha, da. De la luntraș se învață limba. E, și de ce, mă rog, nu s-ar putea învăța de la ei? Pentru că noi îi socotim... Care e voi? Noi, adică oamenii culți, luntrași! Mm. Și cum îi socotiți voi pe luntrași? Eu sunt proprietar de vapoare și le iau apărarea. Deoarece și eu sunt luntraș. Să cotim modele de grosolenie și de ignoranță. E Urmează, urmează, domnule, de șef. Asta este tot. Mai mult nu am ce adăuga. Nu, nu, nu-i tot. Lipsește principalul. Trebuie să cer scuze. Eu? Eu să cer scuze? Da, da. Nai ce face. Trebuie. Dar de ce mă rog? Asta este Nu, nu, nu, nu, nu, e voie să te ascunzi după de Domnilor, domnilor, vă rog, domnilor, vă Harry rog. Liniștești de, Haritec, lucru n-o să-l provoc la duel. Logotnicul vostru va rămâne întreg. Vreau numai să-l învăț minte. Eu am un principiu. Nimănui să nu-i trec nimic cu vederea. Al mintări, oamenii uite de frică și încep să se oprăznicească. Iulie Capitonici, ce ai făcut? Cere scuze numai decât. Îți păruncesc. Mi se pare că e timpul să mă cunoască. Eu, dacă vreau să-mi minte pe cineva, atunci mă zăvorăsc pentru o săptămână în casă și născ pedeapsa. Nu înțeleg. Atunci învață mai întâi să înțelegi și pe mă să vorbești cât nu... Sergei, Sergei, Sergei, Sergei, vrei să mă arunc în genunchi în fața domitale? Te rog, haide, de hatăru -um eu. Iartă-l, te Mulțumește, are te iert. mai dragul meu învață mai întâi să cunoști oamenii. Eu nici o vorbuliță mai mult, nici o vorbuliță. Altfel mă supăr pe dumneata ta, Larisa. Larisa poruncește să servească șampanie și toarnă-le un pahar mm. pentru împăcare. Și vă rog, vă rog, domnilor, vă rog nu vă mai certați. Eu sunt o femeie domoală, știți? Mie îmi place să se petreacă totul în prietenie, în liniște, vă rog. Și eu am caracter pașnic harităgnată. O muscă nu jignesc. Știu, știu. Serpist. În ce mă privește, puteți fi liniștită. știu, știu. Serpist. Te iert. Iulie capitonici, Iulie Capitanulci, dumea ești încă tânăr, trebuie să fii mai modest, dar nu-i rost să te înflăcărezi așa. Haide, binevoiește și invită-l neapărat pe Sergei Sergeici la masă. Nouă ne face multă plăcere să fim împreună cu el. Am vrut să o fac haide. și singur. Haide, haide, te rog, te rog. Sergei Sergeici, da. doriți să luați astăzi masa la mine? Cu plăcere. Domnilor, A sosit șampanie? Poftiți. Poftiți. Poftiți, vă rog. Vă rog să fiți prieteni. Rugămintea dumii pentru mine, Larisa Dimitrievna, este poruncă. Uite, uite Capitonuci. Ia exemplu de la Serghei Sergheiici, nu așa îngrufat cum ești. În ceea ce mă privește, nu mai încape nicio îndoială. Pentru mine, fiecare cuvânt al Larisei Dimitrievna... Este lege. <laughs> unde e șampanie? Acolo suntem și noi. Vasia, ce plăcere! Vația. Ce instinct, așa e? Harita Ignatievna, Larisa Dimitrievna, dați-i voie bălarului să intre în odare. care bălan, vația? O să vedeți imediat. Intră, bălanule! <laughs> Am onoarea să vă prezint pe noul meu prieten, Lord Robinson. Good evening. Mm. Îmi pare foarte bine. Robinson sărută mânuțele. If you please. Emilor, de acum fă-te încoace. De ce-i așa prietenului dubital? Mm. Nu a fost aproape niciodată în societatea femeilor și e rușinos. Mm -hmm. A călătorit mult și pe apă și pe uscat și de curând s-a sălbătăgit aproape da complet pe o insulă nelocuită. Da Domnule Carandușef, dați-mi voie să vă prezint. Lord Robinson. Iulica, Capitoneci Carandușef. Sunteţi plecat de mult din Anglia? Yes. Sergei, Sergei, l-am învățat două, trei cuvinte pe engleză, și dar trebuie să recunosc că nici eu nu știu mai multe. Ce tot tragi cu ochii la șampanie, Milard? Harita Ignatievna, e voie? Voi să Englezii beau toată ziua de cum se scoală. Cum, într-adevăr? Beţi toată ziua? Yes. Ei iau micul dejun de trei ori. Iar de la ora șase până la douăsprezece, masă. Oh, e cu putință? E. Yeah. Hai, Turner Robinson. If you please. invitați și pe el la masă, domnule Caramășef. Eu merg cu el peste tot. Fără el nu pot. Cum? Cum îl cheamă pe numele întreg? Da, cine îl cheamă pe numele întreg? Lord? Milord? Do you think lord? Yes, he's not a lord, but they like him. It's possible to be Sir Robinson. Sir... Sir Robinson... Sir Robinson, I pray for you I thank you. I thank you. I'm going to, go home. I'm going to go home. I have something am o mare Da, și pentru noi e timpul să ne retragem. După o călătorie așa de lungă. Să ne pregătim pentru o spăță. Așteptați, domnilor, nu toți odată. Vă mă rog, mă aștept. <laughs> <laughs> Ți-a plăcut Logodnicu-Serghei Serdici. Dar parcă e ceva la el să-ți placă? Cui poate să placă? Și să mai grozăvește la bos. Dar ce? S-a petrecut ceva? Ah, o mică discuție. S-a umflat în pene. Se crede și el om. Ba mai făcea și pe încrezutul. Dar așteaptă tu, boiule. Am eu acte cu jocul tău. Hmm. Ah. Oh, ce idee strălucită! Debea aștept să iau masa la el. Robinson, yeah. Robinson, let's turn. Față o muncă grea, să-ți dai silința. Yes. <laughs> <laughs> Să intru în pământ. Mă așteptam de la el la ah, Ce masă! Ce masă! Și-l mai invită și pe mochi parmiuci. Pentru ce face toate astea? Ba, nimic de zis. Grozav ne-a mai ospătat. Ah, ce zis. neplăcut lucru! Nu există rușine mai usturătoare ca atunci când trebuie să te rușinezi pentru alții. Uite, noi nu suntem cu nimic de ce să fiu? Totuși, mi-e rușine. Rușine că vine să fug. Iar el nu bagă de seamă nimic. Ba e chiar vesel. Dar cum vrei să bage de seamă? Ce știe el? A văzut el vreodată cum e o masa oamenii de lume? Ah. Tot mai crede că i imit uimit cu, cu luxul lui. Uite, vezi, da e vesel. Larisa! Larisa, tu nu-ți dai seama că l-am bătut adins ah. Oprește! Oprește, dumneavoastră! Nu să-l opresc. Eu doar nu e copil mic. Dar... Cred că nu mai are nevoie de dată. doar prost nu e. Atunci, cum se face că nu-și dă seama? Ros nu e, dar e înfumurat. Îi <gătă> cântă în strună, îi laudă vinul și el, pa! El e bucuros. Ei se prefac doar că beau, iar lui îi toarnă întruna. Hai! Mi-frică! Mi-frică de toate! Pentru Va? ce fac asta? Pur și simplu vor să petreacă pe seama lui. Dar nu-și dau seama că mi-i -mi sfârșie inima. Dar cui-i pasă de inima ta? Uite la Risa! Încă n-ai văzut nimic și sufer. O să fie mai târziu. Acum totul e terminat. Uh -huh. el de rău cât poftești. Da, da, da. Dar nu se mai poate îndrepta nimic. Ce? V-ați Ce ai mai vreți? Nu, mulțumim, Frosina Potapova. Dar cu bărbații ce? Au rămas dincolo și discută. Dacă s-au săturat să fi venit încoace, ce mai așteaptă? <sus> Masa asta mi-a scos pere albi Câte griș <sus> Și câtă pagubă Ce idee la nepotul meu să aibă musafiri Bucătarii niște tâlhari Al vostru a intrat în bucătanie ca pe moșia lui Tatsu <sus> Nici o vorbuliță n-am îndrăznit să-i păi spui Ce spui vorbuliță să mai spui Dacă e bucătar bun, n-are nevoie să-l înveți dumneata Dar nu de învățat e vorba dar prea dă iama în toate cele. Și dacă erau aduse de la mine, de la țară, nu mă durea nici cap. Dar tot e de cumpărat și cumpărat scump. Așa că e păcat. Mamă, am bine să fug de aici încotro, nu vor duce ochii. În păcate nu se mai poate la risa. s -am spus. De, de ia cu Atunci poftei în cameră la mine, ca cu pică bărbații. Și atâta ori să fumeze că nu se mai puteți răsufla. Pofteți dincolo. De... Oh, dar ce stau eu și în pierd vreme!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 Invită la masă musafiră de seamă și n-ai ce mânca. Eu un prost, domnilor. Parcă noi spunem altfel. Și s-a bătat înaintea tuturor. L-am dechisit noi zdravă Da, am dus la îndeplinire ideea mea. Să-i dau să bea să și să văd ce o să iasă pe urmă. Atunci ați făcut intradins? Ne-am învoit de înainte. Uite, domnilor, pe pentru asemenea împrejurări, unul ca Robinson... E prețios. Aur? Nu, om. Păi ca să înbeți gazda, gazda, moche panonici, e nevoie să bei împreună cu ea. Dar era oare posibil să înghiți poșirca pe care el o denumește vin? În schimb, Robinson are o natură rezistentă la vilurile de străinătate fabricate la Iaroslav. Așa că lui ce-i pasă? Bea și laudă. Gustă cu aire de cunoscător, dar nu consimte să bea fără gază. Și ca A! a căzut în cursă. Un om neobișnuit multe așa că repede repede n-am mai știu pe ce lume se găsește. E, e vesel ce spuneți, însă mie, domnilor, fără glumă, mi-e foame. <laughs> Aveți tot timpul, așteptați puțin. O să rog pe Larisa Dimitriunea să ne cânte ceva. Ah asta e altă poveste. Dar unde-i Robinson? A rămas alături cu Carandă, șef. Beau înainte. Ha, dar uite-i, și ei. Ah. <laughs> Dar unde sunt domnele? Unde sunt domnele noastre? Doamnele sunt aici! Liniștește-te! Liniștește-te! cu băutura ce faci! De ce n-ai părăsit, Larisa? Nu mă simt prea bine, Serghei Sergeiice. Știi că am băut cu de din Italia, Acum suntem prieteni pe vecie. Îți mulțumesc, Serge. <sus> da? Oh, veci intimitate? Ce vrei, Iuli Capitanuc? Serge, te caută cineva. Ei, cine e acolo? Ilia țigană. Ah, Ilia! cheamă la coace! Domnilor, scuzați-mă că îmi permit să-l invit pe Ilia în societatea noastră dar e unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Așa că unde sunt primit eu, acolo trebuie să fie primit și prietenii mei. Ăsta este principiul meu, Iulica Capitonociu. Să treci, boiarule! Ah, Ilia! Ilia! Permitem, Larisa, Dimitriunea, să te rog să ne faci o mare bucurie. Cântă-ne o romanță sau orice dorești. Nu te-am auzit de un an de zile și fără îndoială că nici nu să te mai aud. Dați-mi voie să vă fac acciași rugăminte! Nu se poate? Domnilor, nu se poate! Larisa Dimitrievna nu o să cânte! Dar de unde știi tu că nu o să cânte? Poate că o să cânte? Nu. Iertați-mă, domnilor. Nu sunt dispus astăzi și. dar nu sunt în voce. Larisa! Orice! Orice dorești! Dacă spun eu că nu o să cânte, atunci nu o să cânte. Mă rog, e de văzut. O rugăm respectos, îi cădem în genunchi. Asta fac eu imediat, sunt mlădios. Nu, mă rugaci, mă nu-i dau eu voie. Ce vorbești? Să nu-i dai voie când o să ai dreptul. Dar acum ai așteaptă că nu-i dau voie, e de Nu, nu, nu, nu. interjezi cu hotărâre! Dumneata, ta, mă interzici? Atunci când, domnilor? Ilia! Aici. We So. Mare desfătare să vă privesc. Dar și mai mare desfătare să vă ascult. Cred că o să nebunesc. Să și să mori. Asta e. Și, dumneata Iulie capitole ce ai vrut să ne lipsești de -a... asemenea plăcere? Eu, eu, domnilor, nu admir mai puțin ca voi felul de a cânta al la Dimitrievne. Să bem. să bem șampanie în sănătatea ei. O vorbă înțeleaptă e plăcut să o asculți. S-ar șampanie? Serviți șampanie? Ce, ce strige așa? Mă, sunt la mine acasă. E la Știu eu ce fac. Serviți șampanie? Serviți șampanie? Ce șampanie te-a găsit acum? Mereu, ba una, ba alta... Nu, nu te amesteca întreburi care nu te privesc, mătușă! Fă ce un poruncere. Atunci du de singur. Nu mai simt picioarele și dacă vrei să știi n-am luat nimic în gură de azi dimineață. Tu te singur. Șampanie. Vreau da. Serviți șampanie! Serviți șampanie! Serviți șampanie! Serviți șampanie! Serviți șampanie! Ascultă, Iulie Capitonul! Vino! Vino după mine, dacă vrei! Iulie Capitonul! Vino după mine, dacă vrei, mă duc să aduc șampanie! Serviți șampanie! Serviți șampanie! Ilia, aici, băiarule. Du-te și pregătiți luntriile. Venim și noi, în dată. Hai şi. Domnule Knorov, hai și dumneata. să lăsăm singur cu Larisa Dimitrievna. Da. Divină vrăjitoare. Dești ai cum mă blestemam în vreme ce cântai? Pentru ce? Cum pentru ce, cum pentru ce, Larisa, doar nu sunt de piatră? Să pierzi o asemenea comoară ca dunata crezi că-i ușor? Dar cine-i de vină? Firește că eu și mult mai vinovat decât gândește. Mă disprețuiesc singur. A, pentru ce? Spune. Pent pentru că am fugit de dunata. și cu ce te-am schimbat. Atunci, de ce ai făcut-o? De ce? Firește că din lașitate trebuia să-mi salvez averea, dar dracu' să o ia de avere. Am pierdut ceva mai depres decât averea. Te-am pierdut pe dumneata. Acum și eu sufer. și te fac să suferi și dumneata. Da, acesta e adevărul. Mi-ai înveninat pentru multă vreme viață. Așteaptă. Mai așteaptă și după aceea să mă învinovățești. Nu am devenit cu totul meschin. Nu m-am preschimbat cu totul în brută În sufletul meu se mai trezesc sentimente nobile Câteva clipe ca astea, Larisa Câteva clipe ca astea Vorbește, vorbește Ducă-se dracului toate calculele. Și atunci nicio forță din lume nu să te mai smulgă de lângă mine Doar o dată cu viața mea Și ce vrei? Să te văd Să te ascult Mâine plec. Mâine să mai ascult fermecatorul tău glas. Să uit de lume, Larisa. Să uit de lume, să visez doar o singură fericire. Care fericire? Fericirea de a fi sclavul tău. De a sta numai la picioarele tale. Dar cum? Ascultă, Larisa. Noi plecăm cu toată societatea să ne plimbăm pe Volga cu Vino Vino cu noi. Bine, dar aici... Nu știu, sau ce or să creadă aici? Dar ce înseamnă aici? Aici o să se înființeze curând mădușa lui Carandașef și cu Coane, roche de mătase văpsită. Iar conversația, conversația va fi despre ciuperci murate. Și când să merg? Acum. Acum? Larisa, acum or niciodată. Ah. Haide-mi. Recunosc că nu mi-aș fi putut închipui nimic mai măreț și mai nobil. Firmicătoare văptură, stăpână mea. Oh, dumneata ești stăpânul meu. Să mergem la Risa. Să da. ja, mergem la Dimitrievna trebuie să presupunem că a plecat împreună cu domnii. După felul cum domnii se pregăteau pentru plimbarea peste Volga, s-ar părea că e vorba de un picnic. Cum? Peste Volga? Cu lunturile, și farfurii și vinurile. Mm. Tot de la noi s-au trimis încă dinainte. Ba, și băieții să servească, mă rog, cum se cuvine. ce asta? Ce mai și asta? Și țiganii cu muzica lor tot cum se cuvine. Ai Arita, Arita, Ce este? Unde este fica -i -i. dumneavoastră? Îl Unde este fica dumneavoastră? Eu am adus-o la dumneata pe fica mea, Iulie Capitonuci. Așa că dumneata să-mi spui unde este fica mea. Ești beat. De aceea vorbește așa. Toate astea au fost scluite. Toți v-ați înțeles dinainte. E dureros. Fără omenie de dureros. Prea devreme e trimufat. E caragios. Stă carajos. Știu, singur că sunt du- carajos. Dar oamenii trebuie să înemițe pentru că carajos. Tu carajos. Ești bine? Redes de mire. Gădatei fațu! Vă-i să mi-i rămasă. Veți vinul meu și juleți-mă. Bacio parissima! Bacio parissima ceai și o cu talpa. Of, of, cum să mai trăiesc? Cum să mai trăiesc? <laughs> oh, și doar doar nostru har sunt bărbați respectabili. Toți prietenii Haritii Inachemna! Nu, inachem, nu, nu, nu, știu nimic! Nu sunteți o singură sunteți cu toții strâns legați! Dar află, Haritii Inachemna, că și cel mai blar și om poate fi adus la turvare. Nu toți criminalii sunt și răufăcători. Chiar un om, cu se cade, se hotărăște la crimă dacă n-ar alte ieșire. Când nu rămâne, Mă lumea asta decât ori să mă spânzuri de rușine și de sperare, ori să mă răzbun, atunci mă fuc să Pentru mine la nu mai există! Nici paimă, nici lege, nici Nu mai mânia și setea de răzbunare mă năbușă. Am să mă răzbun! Am să mă răzbun pe fiecare, pe rând, până nu mă vor ucire ei. ce a luat de pe masă. Am Pistolul! a luat după masă. și și să pe masă. I-a să Și deodată, Karandșev a luat pistolul de pe masă oh. și furios a ieșit să-i caute. Cu pistolul, zici? Da, așa cum ți-am spus. Acum umblă prin tot orașul după ei. Te pomenești că vine și pe aici? le? uită l nu-i eu? Da, el e. Eu am plecat. <laughs> Unde sunt tovarășii dumneale, Domnule Robinson? Care și Eu n-am tovarăș. Dar domnii, care au luat masa la mine, împreună cu dumneata Ce fel de tovară sunt cu mine? Așa, cunoștințe trecătoare. Atunci, nu știu unde sunt acum. N-aș putea spune. Eu fac ce pot să mă țin cât mai departe de societatea lor. Eu sunt un om pașnic, știți? Eu sunt familist. Dumneata, trebuie să știi totuși unde sunt. Ori fi chefâni pe undeva. Parcă au altceva mai bun de făcut. Se spune că au plecat peste Volga. Tot ce se poate. Pe dumneavoastră, nu te-au chemat cu ei? Nu, fiindcă eu sunt familist. Când crezi că se întorc? Asta cred că nici ei singuri nu știu. Dar spre dimineață te pomenești cu ei. Spre dimineață? Poate și o mai curând. Totuși, trebuie să aștept. Trebuie să mă explic unii din ei. Mă, dacă e pe așteptate, atunci așteptați la debarcader. Aici nu o să vii. De la debarcader, să duc de-a dreptul acasă, că de altceva nu o să le mai arză. Și așa sunt să tu. Vine, mă duc la debarcader. Adio. Nu doriți să veniți cu mine? Nu, mă rog, eu sunt un familist. Mm, Ivan, Ivan, Ivan, pune masa înăuntru și aduce vinul. Înăuntru boierilor năbușeală. Vezi, mie seara aerul îmi face rău, mi-a interzis ah. doctorul. Și dacă domnul care a plecat întreabă treabă de mine, spune că am plecat. te <laughs> uită peste borga Ivan? Fii noștri. Se pare că au sosit. Cum așa? Păi se aude gălăgie la poalele Danului. Și cum nu noi țiganii faptăm, bălă? Da, uite pe multe pare Da. Și v dar Se pare că începe drama. Se pare. Am văzut-o pe Larisa Dimitriev n-a culat Ca să-ți lași locodnicul proprii în ajunul nunții, trebuie să ai motive serioase. Gândește-te numai. Serghei Sergheici a venit pentru o zi. Iar ea părăsește pentru el logotnicul, logotnicul cu care urma să trăiască o viață întreagă. Înseamnă că speră ceva de la Sergei Sergei, altfel ce altfel ar avea nevoie de el. Atunci, dumneata, crezi că aici a fost la mijloc o înșelătorie? Că el iarăși a câștigat-o cu vorba? Bineînțeles. Și se vede că promisiunile au fost precise și serioase, altfel cum ar fi dat crezare unui bărbat care m-a înșelat-o? Așa că judecă și dumneata în ce situație e sărăcuța. Ce să-i faci? Noi nu avem nicio vină. M-am tot gândit la Larisa Dimitrievna. Se pare că se găsiște acum într-o astfel de încurcătură încât noi, cei apropiați ei, nu numai că este de dorit, dar chiar suntem datori să nu o lăsăm în voia soartei. Adică dumneata vrei să spui că acum se prezintă în sfârșit prilejul favorabil? Mă rog, dacă așa vrei să tălmăciști... Atunci e vreo bubă? Împiedică ceva? Dumneata mă împiedici pe mine, iar eu pe dumneata Poate că nu te tem de rivali, Nici mie nu mi-e frică. Totuși, e ceva supărător. Mult mai bine când terenul e netezit. Filodormă nu o să cer, ochii parmionici. De ce filodormă? Se poate și altfel. Așa e. Uite cum e mai bine să lăsăm să decida această monedă. Cap sau pajură. Dacă spun pajură, pierd. Pajură ești dumneata, firește. Cap! Mai câștigat. Înseamnă că mie îmi rămâne să plec singur la Paris. Nici o pagubă cheltuiel mai puține. Uite că vine Serghei, Serghei și Larisa Dimitrievna. Să intrăm în cafenea să nu-i zdurburăm. Ah, ah, ah, ah, bai, ce os sunt. Mă lasă puterile. Abia am urcat de anul. dă voi, voie, Larisa Dimitrievna, dă voi voie să-ți mulțumesc pentru plăcerea. A Nu, nu, nu, asta e puțin pentru fericirea pe care ne-ai dăruit-o. A ah, nu, nu, nu, Sergei Sergeici. Nu-mi însiri fraze. Spune-mi numai atât. Îți sunt soție sau nu? Înainte de toate, la să Dmitrevna, trebuie să pleci acasă. Vom avea timp și mâine să vorbim despre asta Am anunțit. Acasă nu mă mai duc. Bine, bine, dar nici aici nu poți rămâne. Cu dumneata pot rămâne oriunde. Dumneata m-ai luat. Dumneata trebuie să mă întorci acasă. Pleci cu caleașca mea? Nu e același lucru? Nu! Nu e același lucru. Dumneata m-ai luat de la logotnic. Eu. Ori mă întorc cu dumneata acasă, ori nu mă mai întorc deloc. Cum? Ce înseamnă nu mă mai întorc? De unde să te duci? Oh, pentru facturile nefericite există destul loc în lumea lui Dumnezeu. Uite colo parcul, dincolo e Volga. Colo te poți lega de fiecare crenguță. În Volga poți alege orice vârteși. Peste tot te poți neca ușor dacă ai voință și curaj. Ce exaltare, la risa Dumitiemna! Ce exaltare! <laughs> Dar, dumneata, ai dreptul, datoria să trăiești. Dar cine o să refuze să te iubească, să te stimeze? Uite, chiar logodnicul dumitalei va fi fericit dacă... dacă îl vei mângâia. Așa vorbești? Pe soțul meu chiar de nu-l iubesc. Trebuie cel puțin să-l stimez. Și cum pot eu să stimez un om care îndură cu nepăsare, bat jocura și jignirile? Nu! Cu el am încheiat. Pentru mine nu mai există. De acum am un singur logoznic. Dumneata. Iartă-mă, Larisa Dimitievna. Te rog, iartă-mă, nu te supăra de ce am să-ți spun, dar nu cred că ai dreptul să ceri de la mine atât de mult. Ce spui? Ai uitat oare? Atunci am să-ți amintesc tot de la început. Am suferit un an de zile. Un an n-am putut să te uit. Viața a devenit pentru mine un pustiu. M-am hotărât în sfârșit, să mă mărit cu Carandrșef, primul care mi-a ieșit atunci în cale. Mă gândeam când n de vieții de familie îmi vor umple existența și mă vor împăca cu ea. Ai apărut dumneata și mi-ai spus lasă totul, sunt al tău. Oare nu am dreptul? Am crezut în sinceritatea cuvintelor dumitale. Am crezut că le-am meritat după suferința atât de lungă. Toate astea sunt minunate, Larisa Dimitremna. Minunate. Dar vom vorbi despre ele mâine. Nu! Astăzi. Acum. Cum îmi cer asta? Da. Îți cer. Bine? Bine? Ascultă, Larisa Dimitremna... Dumneata, admiți că într-o împrejurare anumită îți poți pierde capul? Admit, și mie mi se poate întâmpla. Nu, nu, nu, nu m-am exprimat așa cum trebuie. Admiți că un om, încătușat de mâini și de picioare, cu lanțuri ce nu se pot rupe, poate fi fermecat până într-atât încât să uite totul pe lume. Și realitatea lui apăsătoare și lanțurile de care e legat. Cu atât mai bine să uite! Această stare subledească e foarte prielnică. Sunt de acord cu dumneata. Dar nu-i de lungă durată. Înflăcărarea unei încântări pătimeașe trece repede. Rămân lanțurile. Lanțurile și rațiunea legii care îți spune că aceste lanțuri nu pot fi rupte, că sunt veșnice. Lanțuri veșnice? Ah, ești însurat. Nu, nu, nu, nu. Oh, atunci, orice alte lanțuri sunt un nimic. O să le purtăm împreună. O să împart cu dumneata această povară. Cea mai grea dintre jumătăți o iau asupra mea. Sunt logodit, Larisa de Miceța. Iată. Această verighetă e unul din lanțurile de aur de care sunt încătușat pe toată viața. De ce nu mi-ai spus? Oh, ce cruzime! Ce cruzime! Parcă eram în stare să-mi mai aduc aminte de ceva. Te-am văzut pe dumneata, Larissa Dimitreuna. Te-am văzut pe ta și nimic n-a mai existat pentru mine. Uite-te în ochii mei. Uite-te în ochii mei. Ochii lui sunt senin, ca cerul. <laughs> Ajunge! Hotărăsc singură ce-am de făcut. Robinson! Robinson! Robinson! Robinson! Du-te și caută-mi caleașca. E pe Bulevat. Și însoțește pe Larisa de Bicevna acasă. La Serj. E acolo, așteaptă cu pistolul. Cine? șef. Și ce-mi pasă mie? Mă omoară. Mare pagubă. Fă ce-ți Fără, Fără vorbă. Asta nu-mi place, Robinson. Iar eu îți repet, cum mă vede cu dânsa, mă ucide. Dacă el te ucide or nu, asta încă nu se știe. Dar dacă nu faci chiar acum ce-ți atunci te ucid eu și precis. Placă! Ah, barbari, tulari, în ce șleata am intrat eu. Ah. Ai rămas singură, Larisa Dimitrievna. Vasia. Vasia, mă pierd. Larisa Dimitrievna. Porumbița mea. Ce-i de făcut? N-ai ce face. Vasia. Noi ne cunoaștem din copilărie. Ca și cum am fi rude. Ce să fac? Îmbață-mă. Larisa Dimitrievna. Eu te stimez. Și aș fi bucuros să. Dar eu nu pot să fac nimic. Credeți-mă pe cuvânt. Dar nu cer nimic de la tine. Te rog, nu mai să ai milă de mine. Măcar să plângi alături de mine. Nu pot. Nu pot nici asta. Și tu porți lanțuri. Că la Larisa Dimitrievna. Ce fel? Cuvântul meu cinstit de negustor. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Larisa Dimitrievna, ascultă-mă și nu te supăra. Nici nu-mi trece prin gând să te jignesc. Îți doresc numai binele și fericirea, adică ceea ce meriți pe deplin. Nu vrei să mergi cu mine la Paris, la expoziție. Pe urmă, viața pe deplin asigurată. Nu te teme. Nimeni nu o să te condamne. Sunt graniți dincolo de care nicio condamnare nu trece. Eu pot să-ți asigur un trai atât de Încât cei mai veninoși critici de moralitate veniți din afară Nu numai să amuțească, dar să și caște gura de uimire. Eu naștea o clipă pe gânduri să-ți ofer mâna mea, Dar sunt însurat. Te văd turburată, nu-mi să-ți cer un răspuns pripit. Gândește-te. Dacă primești binevoitor propunerea mea, dăm de veste și din clipa aceea mă preschimb în sluga dumitale credincioasă, gata să îmi la poruncă toate dorințele, chiar și capriciile dumitale, oricât de ciudate și de scumpe ar fi. Pentru mine, chiar imposibilul E puțin lucru. Acum te las. Gândește-te! jos peste grilaj Și s-a îmbârtit pământul cu mine Era aproape să cadă Și de cazi Atunci se spune că e moarte sigură oh, Ce bine ar fi să mă arunc Nu, nu De ce să mă arunc de bine stau aplecată peste grilaș Mă uit în jos Amețesc și cad Da E mai bine Amețită nu simt durere Nimic Viață. Nu e așa ușor cum credeam. N-am, n-am putere. Vai, ce nenorocit sunt. Dar sunt oameni pentru care e ușor. Se vede că aceia nu m-au niciun rost să trăiască. Nimic nu le mai drag. De nimic nu le mai pare rău, dar eu, dar nici mie nu mai mi drag nimic. Nici eu nu are rost să trăiesc, nici eu n-am de ce trăi. Atunci, pentru ce nu mă hotărăsc? Ce mă ține deasupra prăpastii acestea? Ce mă împiedică? A, nu, nu, nu, nici că nu rob luxul. Strălucirea! Nu, nu! Nu știu ce-i vanitatea! Desfrâul! A ah, nu! Nu! Pur și simplu îmi lipsește hotărârea! Oh, jalnică slăbiciune! Să trăiești oricum, dar să trăiești. Dar când nu poți trăi, la ce să te încăpăţânesc? Ah, cât sunt de nenorocită! De ce nu mă omoară cineva? Ce bine e să mori, cât mai ești cu sufletul curat. Or să fii, să fii bolnavă și să mori. Da, mie. Mi se pare că mă îmbolnăvesc. Ah, ce rău mi -e. O boală lungă. Să mă liniștesc. Să mă împac cu toate. Să iert pe toți. Și să mor. Vai. mi erau, rău. mi rau, rău. Cum îmi înfurje capul. Larisa! Larisa! Oh, de știi ce dezgust simt pentru dumneata Iuli Capitonici. Ce cauți aici? Dar unde ai vrea să fiu? Nu știu. Unde vrei? Numai nu acolo unde sunt eu. Tălșeli! Eu trebuie să fiu întotdeauna lângă dumneata Să te apăr! Iar cum sunt aici ca să răspund jignirea ce ți s-a adus. Pentru mine jignirea cea mai grea e protecția, dumitale. Nimen Nimeni altul nu m-a jignit. Căiști îngăduitoare! Knurov și Vojvatov! Te trag la sorți! Capsă-o în Care din doi te va câștiga? Și asta nu e jignire! Straștiși prieteni mai ai! și straşnică stima o față de dumneata. Nu te zucotesc femei, nici măcar cuptură omelească în stare să se hotărască singură de soarta ei. Te zucotesc obiect. Ori dacă ești obiect, atunci lucrurile se schimbă. Obiectul nici nu poate să se supere, nici să se simtă jignit. Obiect? Da, obiect, au dreptate. Sunt un obiect, nu om De asta m-am convins Până la urmă și eu După câte încercări Sunt obiect În sfârșit s-a găsit cuvântul potrivit pentru mine Dumneata l a găsit Și acum pleacă Te rog, lasă-mă Să te las? Cum să te las? Cui să te las? Oriți obiect trebuie să aibă un proprietar Eu mă duc la proprietarul meu Eu te iau Eu sunt proprietar a, Orice obiect are și preț. <laughs> Sunt prea scumpă Lisa. pentru dumneata. Misă, cum vorbești! Nu m-aș fi așteptat la asemenea cuvinte! Dacă e să fiu obiect, atunci îmi rămâne o singură satisfacție: să fiu scumpă, foarte scumpă. Fă-mi, te rog, un ultim serviciu. Du-te și trimite-l pe Cluro la mine! Ce, ce spui? Și cu dumneata, vii răți în fire! Atunci mă duc singură! Nariza Dmitrievna! Oprește-te! Te iert! Iert tot! Dumneata mă iert! Îți mulțumesc! Nu mai uite! Eu nu-mi iert că mi-a trecut prin gând măcar să-mi lec soarta de un om de nimic ca dumneata. Să plecăm! Să plecăm imediat din orașul ăsta! Acum cu la orice... Prea târziu! Te implor, dă în fericirea! Prea târziu! Acum în fața ochilor mei sclipește aurul și scânteie briliantele! Sunt gata la orice sacrificiu, sunt gata să îndur toate umilințele pentru dumneata ta! Du-te, du-te-și prea mărunt pentru mine, un nimic! Spune-mi, spune-mi cum să-ți dragostea! Te iubesc, te iubesc, minț, te iubesc, minț. te iubesc. Eu, dragoste, am căutat și n-am găsit-o. Pe mine toți m-au privit și mă privec drept o păpușă. Niciodată nimeni nu s-a străduit să pătrundă în sufletul meu. Nimeni nu m-a compătimit. N-am auzit un cuvânt cald din inimă. Și ca să trăiești așa, E fioros. Eu nu sunt de vină. Am căutat iubirea și n-am găsit-o. Nu există pe lume. La ce-și mai căutau? N-am găsit dragostea. O să caut aur. Pleacă. Pleacă, nu pot fi admitale. O să pară rău. Trebuie să fie a mea. cui, dar nu dumitale. Mă nu! Niciodată! Atunci... Atunci n-ai să fii nimănui! nui. <coughs> Am fost nebun Am fost nebun ce bine Dragul Ce binefacere ai săvârșit Te-l încoace Te-l încoace pistolul Aici Lângă mine Eu singura. She's <laughs> a kid. She's <laughs> a se veselească. Eu nu vreau să turbur pe nimeni. Trei transmis Fata fără zestre de Alexandru Nicolaevici Ostrovski, Traducere de Alexandru Chirițescu și Sonia Filip Adaptare radiofonică de Radu Beligan Distribuția a fost următoarea Harita Ignatievna Ogudielova Silvia Dumitrescu-Timică, artistă emerită Larisa Dmitrievna, Clodi Bertola, artistă emerită Mokhi Parmion Čcnurov George Calboreanu, artist al poporului Vasili Danilăci Vojevatov, Nicolae Bălănescu, Iulii Capitonici Carandășev, Emil Bota, artist emerit, Sergei Sergeevici Paratov, Geo Barton, artist emerit, Eufrosina Potapovna, Tanci Benescu-Munteanu, Robinson, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului, Gavrila, Ionul Meni, Ivan, Mircea Cojan, Ilia, George Soare. Regia artistică, Radu Beligan, artist al poporului, și Mihai Zira, maestru emerit al artei.